Eta Ongi to Rigusia dira sarena ma posta da astezkena eta astezkenitan uh, gurekin bai ziste, turatuak gomita bat eta gaurkoana Lorentza Sajakita gurekin igun igun deneri. gurondeneri zira zubura buhunetekin zo so. kambonixik onduana onduanaiz untxa bai Zuek Bai, ikusi zaitut deia, komunikazioa lan zen adizela, beti zure trejendeekin zira argazki egiten ali eta ikusi zaitut argazkitan hartzen nintza. Zuek ere argazkitan hartu aizaren zida. Nigez, zuek hartu zaitu ustezet. Zuek ere hartu aizaren zida, ikusiko duzu. Erraztak zurekin kalakanareko gira, adosira? Isoen peto duzu, eh? ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba gurehratia.l Lorentxa, beraz egunon zuri eta ongi etorri? Egunon, egunon miresker, omidatzen akatik. Komulkazioan lan egiten duzula? Uh, Apatuki nuan begikie eh? hor uh, dejan trementzen disko begia ta agertu zelarik uh, to Lorrentxa aurzela gati buren uh, inguruan ere, bideo klipa bat, hori uh, guxiak uh, aipatuko ditugu be nahi nuke jakileenik... Nola sortuz itzauzun, uh, hola, kulturarekin duzun ahreman hori, zenta luzaz ahizan zira, kaxik, ogo bost urtez ikusi zaitugu uh, liburudenda famatu batean bai honan? Bai, ogoi urtez, kaxik. Oga Elkar urtez. Elkarren, bai. Elkarren, bai. Maen zinan izan zinean, ere beste bat? Bai, biarritzen. Uh, Andre darigat liburudendan. Bai, bost urtez Bai, bost urtez biarritzen eta uh, kaxiko goi ortez elkarren. Bet, biarritzen nintzenean, uh, izan dut proposamen bat gero baionara urbiltzera, harri nintzen eskara ikasten, mm -hmm. lehen urtea baionako gau eskolan, eta proposatu zidaten, uh, elkarriera sartzea, eskual gaia piskat kudeatzeko, eta hor baiet zerren nuen, Eta hor, noizen, utzitulut, bimila batean, eta holako zerbait. Eta hor, izan dut formatzaile hon bat. Eta gaur, e, be, berari, e, duztuki keinu bat eginen diot, da Anton Poshulu. Eta berari esker, ezagutu dut Eskol kultura. benetan. Hor, sartun, uh, eraman naho durangoko azokara, adibidez. Uh, mintsaldiak bazirerarik edo zein tokitan uh, idazle bat barik edo joten ginen ustera, hor uh, benetan ikasi dut zerzen eskoalkultura eta esko kultura. idazleak ezagutu ditut, uh, Musikarariek, kazetariak, uh, irirakasle pira bat, uh, eskolalmundua ideki da eta hor berari esker gero sarartu naiz... O harrete zituen loturarik. Guti nire familia, alors ni les da. Bainan gure artean, hain enfin, hertean nire, nire gurasuak ez zuten eskora ez hitzigiten bat ere, hain hertean. Voilà, batelé. Pauen ah, bicigira, egon gira pauen, gero mm. aqui zen eta gero etorri gira uh, eskori gira. Beraz, ez zuten genuen, iskuntsa, bainan ez genuen baitez bada ulertzen eta hitz egiteko, uh, Gutiago. Beraz hogoi uh, urterekkin hasten zira ateratzen, eh, kontzertuetara eta dena eta hor nik ezagutu ditutzi iskoaldunak eta ia haien artean ari ziren eskora, eta nik ezen Tutik urertzen, eta hor niri buruari ganiot ho ikasi behar duzu. Hemen bizi zira ikasi behar duzu hizkuntza. Hala, hola hasi da. Hala, eta lagundu du, gero? Pentsu dut ah, eta saltzaile gisa, bazinola parada eskuara pratikatzeko? Hori da, bai, elkarren, bai, egunero. Ez bakarrik eskuaraz, baina nare bezero batzuk eta bereziki e, idazleak errezibitzen duzularik irakuri behar duzu, bere riburua. Irakuri uh, duzu? Asizidea irakurtzen xinaiz, eskuaraz. Hori da, asizidea uh, irakurtzen Zaila, ha. zaila da. Gaur egun ere, zaila da. Beti bat dut ondoan. Baina, Indarra, piskat, maten dugu, indarra. Gero musikarariak ere, du zurari musikarari bat, uh, itzegin egin berarekin. Beraz, behar ezkoa da. Benetan behar ezkoa da. Beraz, hola, asinaiz, nire euskara piskata aberatzen. Hor, gaur egun beti utxak egiten ditut, baina uh, niretzat placera da. Eta gaur egun euskual kulturan segitzen dut. Eta hau da, gozada bat niretzat, plazera handi bat. Eta, espero uh, hey? <laughs> dut uh, luzaz. Bentua, musika garai jartan martxan zen, diendek uh, taldeak diska bat ateratu hor edo kazeta bat ateratu hor duko, diendek ziren dendarat, erosterat, garai jortan. Duztuki entzun dut zure David Ondarz. Errezibitu ah. duzu edo era guti. Eta hori erraten zuen. Ah. Uh, Berritxarak diska bat ateratzen zerarik. Eta ba, tenginien erostera. Te badinuen diska. legoak baziren. Mem dendan dan salzen genituen. Berriun, laueun, ale. Gaur egun. Hori ah. ez da. Gutiago. Nikuste gaur egun beste zerbait artista batek. Ateratzen du diska bat. Kriston... Ba, maita suunak ematen dituzte hor, eta dakasik, euh, niretzat, arte produkto bat. Da diska bat, ikdikitzen duzularik, alo askotan dira biniloak. Diska binilo handiak erreken duzu. Hala, biniloak. Eta hor, be, egia, politak dira, zaintzen dute sinez, eta batzuk ez dute platinarik, eta erosten dute ala ere. Zaintzen <laughs> ditut. Be, ala, eta ala ere? Bine -e loa eros ten dute, etxean ukaiteko, eta ba etu zu letrak, ba etu zu den ork parte hartu du, eta hori importantea da ere. Arte lama da ere, aiten du son bezala, bishu bai... alarekin dena, bai. baina orren onduan uh, en zunen dira kantua edo diskko uh, kantuak kantua, bainan dezberdin ki numeriko ki edo? Hori da, gian Spotifyen, <coughs> Deezeren edo YouTubeen... Hori da, uh, konsumo adlatu da, hori argita ba, gar, ah, garbi, entzuten da. Baina ni, retenu nire buruari, diska kateratzen malima Zertarako da? Bada publiko bat. Gizten da? publiko txiki bat. Baina publikoa hor da. Eta zainu behar da, holako jendeak Eta ni, fe, ni, erosien ditut, ni erosien ditut nire diskoak beti. Beti right. da nik erosien ditut. Eta baduzu platina, eta entzuten dituzu. Baduzu platina, Hala. bai, beti da nik hori. Ta hagean ora, familiako gokondua da, nira, nira itak badakin musika klasiko zalea da, bai, du, nitizko pila bat etxean, hagean, oitura badugu... Horta ikan duda, ere, mentuaz. Mentuaz, bai, zekit. Eta ni maite dut objituaz. Hmm. Ala, eta erraten zuen bezala, nork parte hartu du, nork idatzi ditu letrak, musikagirek norden, nun grabatua izan da. Eta hori galduda, galduda. Gazteak agian, gure adineko diendeak agian, hori importantea da, guretzat importantea da. Bueno. Bailan gazte ere ikusten dituzu badira gazte taleberiak, Or, eta diska kateratzen dituzte. Eta ez da bukatua, ez da bukatua. Aipatsegnona David Ondarsekina itchuxena uh, ide kitsensinolarik tintaren uxaina e di liburu bruskarena. La, <laughs> mm. E un liburu bat bezala uxaina papere nuxaina. importante e da hori. E mai, mai, ouais, ani iritsada bai importantea. E Sa tusso le liburuak numerikoki irakurtzeko ki da courseco horiek uh, vadidela pantailes e, e, eta Bai, bai diru maila, hori da, liburu bat gaur egunean, maska uh, gazgarrestia da, uh, erosten du zure 3 eurotan liburu bat, uh, tableta. Baten esker bai egia. Baina ez da gauza bera. Irakurtzea pantaila batean, eta ez da ungili zure bigientzat. <laughs> egia da. <eilea> da. <laughs> <Eilea>. <laughs> pantaila korai, esaiten <laughs> ditugu bena ahalbaiti madu liburu bat, bat. eta asko bat eta bada nola egiten da bai <laughs> badak nola egiten duzu kadena bat hor baduzu idazlea baduzu argaskirari bat ateratzen du liburuaren azalala gero baduzu imprimategi uh, bat, enfin, bat gero baduzu argitelechi bat distribudor, en saval saval nola egiten duzu saval banatsailea gero baduzu liburu denda bat edo disket Bada proxesu bat hor, eta badira den pila bat honen atzera. Niburu bat ateratzeko, badira dene pila bat. Eta hau importan, zainu behar da hori dena, niretzat. Eta diska bat gauza bera da, edo perikulu, perikula bat ateratzen duzularik. Biziki importantea da, niretzat. Bai. Duzu... Bena iduridu alaike uh, diskoak galdu duela, CD-ak, eh? Bai, CDak bai. cd galdu duela. Bai, bai. Baina liburuak segitzen dualaike uh, formatu urtan pa perhezkoa. Bai, niritzat, bai, bai, bai, bai. Guxi behar da, hori ezakit, Davidek agen ez aipatu -ai duen. An... O pale gisa edo, edo liburu patartzen duzu, hasten zila irakurtzen, usten alduzu, maten aldiot zuri, gero, te irakurri dut hori, gustatu zait pasatzen dizut, zer bentsatzen duzu, sortzen dituzu, ez taibai da dak, zaz, bai, bada paperezko liburuak berrezkoa da. Mm. Nahi nuen, hau, entzun arazi eh? gati kantu bat, Egu, mai. ezagutzen duzuna, eta baduzu lotura estu bat hunekin, araike, egunero kantuarekin zegertatu zen. Uh, Elkarretik el uh, duan nahizenean, hor, doela kaxik uh, orain hilo urte, datoren urtean, uh, asinuen formakuntza bat duztuki komunikazioa pizkadalantzeko. Eta hor, izan anuen formakuntza tiki bat, bideo gintza. Eta egina nuen, hor, kurtsua bukatu eta irrakasela galdegin zuten, eta sortu bideo tiki bat, euh, labur bat, eta diska hau, Ateratu zen, hortik, abenduan, eta hartu nuen dizkara honen azala bat zen uh, marrazkietik ibat hor, eta animatu nuen marrazkietik hori. Arik eta bat zen, hastapen? Arik bat zen, bidari nuen taldeari lagunak dira, beraz, bidari nuen, eta haiek errandutea, oh, bikaen nuen txatea, agabiltzen aldugusare sozialetan maitea, bai, egin nahi duzuena, eta haste bat, en, haste bat agero deitu didate, proposatuz, Bideoklipa oso bat egitea, puh, niretzat erronka bat, ez nuen txekuran hori egin, zer egiten dut, bai, ez, eta haiek izan dira, zinez, gultza bat emaitea, eranez, xaiatu, egin, ez bazaigu gustatzen ez dugu erabiliko, eta gustatzen bazaigu, obe zuretzat, eta izan da esperientzia bikaina, zinez, Arrukezpena ere gernikaan, hor ere mundu, mundu berri bat. Aiei esker, fe, gati butaleari esker, uh, uh, be musxika munduan, bere ziki, hor. Barnetik ikusi dudun nola zen, elkarren zen eskat kampotik, eh, beste hor, mm. xaltzaile gisa, haien produktuak xaltzen ituen. Hor, barnetik uh, ikusten dudun, uh, hau da... Da manera bat, uh, talde bat uh, aurrean emaiteko, beste manera bat, bideoclipa bati esker. Emprexabat da, unha talde bat. Bai, kasi, bai. E, empresa tipi bada. Bai, bai. Erraiten alda, talde handiak, eskualeriko talde handiak erraiten du talari gatibu, zetak... Uh, uh, e bai, zenbat diende dituzte haien inguruan, lanaira maiten, bai... Staff bat geroko. bat du? Be, bai, bai, bai, bai, bai, bai, digusiak, gero komunikazioa alitzeko, merxan dizak kudeatzeko, uh, eta taldea, ere, uh, bai, haien bira kudeatzeko, bai, bai... Beti, oh. amar bat pertsona hor inguruan. Hortaraten amanein gaitu, zentazuk uh, komunikazio digitala egiten duzura, hori uh, lan horren parte da, di, kantu bat atelatu aintzin, disko bat atelatu aintzin, uh, behar da, txurotoki hori uh, promozio hori egin. Bai, behar da, prentxarekin <laughs> <laughs> lotura egin. Horri <laughs> haipatuko dugu. Bai, eta behar ba, ba, ba, da, dienden gana, duztuki, dienden okay. etxera chartu. Ah. Justo ki, baduzu orzuit bat delirion trementzena Zure de, uh, aspaldiko talde mitikoa pentzo dut Nibesala Bai, baina nik zu ezagutu duzu agian garai hortan Nik berantau, nik elkar chartu nahi zenean Beraz, beraz, berantau, utzi zuten duera aspaldi Nik ezagutu duzu talari, gero fite finitu zen Ez ikut ah, txekulan ikusi, ouais, euh, su zenean Baina, zu kautatu duzu uh, delirion men, justo ki, mundu zora garria Bertiobada Bai Louis sommes stronges. Bai, ben je suis en attente. Water, nere girişa. Bai, uşu uçağa da. Nere ali. Ben mentula seniz uşar ben jour alors avta tout au lit parce que il était à tort da. Guerra va dira que auch ganz den ditugarik munduan zigertatzen den. Euh Allaketa, klimatikoaren allaketa, eta hori da, garaia. Eta bizikik bada esaldi bat, dute, eh, ongi guguratzen baniz, gaurko berriak ez dira berri. Eta ega da, gaur gertatzen dena gaur, eh, batzuk gura, eta txidua matxik, garaibatean horako gauzak bizi izan dute, eta... Eta bai. segitzen dira beti. E, bai, dira. Berda oh, videoarekin hau, ikusi haue, eh? hobekida. Bai. bai. Bon, Iratiak giten dugu, beraz? E, horain, zuazte Google, uh, YouTube-era eta... De ero mundu zolagakia, zure autua Lorentza Zagaketa. Hade. Zabagaria, what a wonderful worden hortarik abiatuz. Bertsio bat, bai. Bertsio bat, daileron ah, trementz. Bai. Deia biti izan da, daileron trementz berriz etortzea, nikez nuen sine txiko? Bai. Eta martxatu da, gainerat? Eta Sa... ari dira, aien bidea egiten, bai. Zaharrek maitak dute? Zaharrek, <laughs> gazteak ere, bai dira ba gazte batzuk, bai, bai, bai, bai, ni konzertu batzuk egin ditut, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Azten nira, haien gurasoekin, eta, ebai, me hori da, me polita da, hori da, transmisioa, ere, jana edu, uh, zua eta zira, eta horako musikain zuten duzu, e ramaten duzu zure xemea edo alaba, horako konzertu hoetara, eta bikaina da. Mm. Aho, eta zu hauekin ibiltzen zira, beraz konzertu eta lati ibiltzen zira, promozioa egiten diezu? Bai, hori da, ni hain siniz haiekin duela orte bat erdi, bakasik bi orte horrein, Eta, ba, gozada bat, niretzat placer handi bat, benetan, benetan. Uh, konzertu guziak, bai, argazkiak ateratzen bideoak, eta gerosare sozialak uh, eramaiten. Eta, ba, da, eta ni beti, holako, ba, askotan haste buruetan dira konzertuak, eta ni badakit, uh, ando niren uh, gitarra lehen soinua zuten dudararik, hor soinu frogetan, piste eta hor, Uh, beti, bous. Bous. Beti, beti, beti. Eta bikaina dela ere, nini, asko gustatzen zait, da publikoa. Ikustea publikoa. Uh, lehen leroan, bat dituzu, diende batzuk or, da, kantu guzia kezak gudzen dute gogoz, aridira mugitzen, kantatzen, nantatzen, eta askortan fondoan fonduan, bat beste batzuk, hola, mugituga behe, eta. Apreciatzen ni... ere? Apreciatzen, hori da. Eta ni askotan otan, duaten niz, Bukatu eta manua publikoaren artean eta gazkiak ateratzen ditut. Eta askotan itzegiten dute diende horiak etortzen dira nire gana. Erra, ze hon du, ze hona. Eta nik, abor, bezaitut mugit buikusin. Oui. So, zira, abor, abor, ze hona, ze hongi. Beste manera bat ezpreziatzen du? Hori da, bizitzen duzu musika... Bako txau baitugu gure senzibilitateak, eta, mm. eta hau pulita da ere. Egin garrida, hor gire uh, andoni da deri gomen eta bai. gitarraren soinua, bere hautsa bizten da. Bai. Gipelean aldaketa bai. batzu izan dira. Bai, eh, bai, or, bai. Or, or, bat, be, bat, bateria diorea baduzu duzu uh, juan so, jurgita, astapenetik, eta gero gitarra gisa um, aritz harregi. Eta barroan Mikel Kazariz. Hori agetuna huena, Mikel berriz etortzea? Bai, bikaina. Dik, nik nahiagudut anestesia bena? Hori <laughs> entzuten <laughs> <laughs> mm -hmm. bon, uh, da, askotan, bai. Bai, nahi, horre ekarzen du zerbait. Mm. Badu prezentzia bat, eta barroan oso hona da, errenen dugu. Baina, bai, talde oso polita, oso gixakoak dira, eta... Hor geramaiten duzu lan bat hauekin komunikazioan, hain ondutik, beti, e, beti zure portable hauekin zira, ikusten zaitugo mugikor hauekin, or, xareak idekiak, biziki importantea da, bi, bi lan baititu zu eken aribait ziraen? Bai, bai, badut parte bat eken eskual kulturialakundean komunikazio bulegoan, eta bigarren partea hor musikatalle bat zuekin. Bizikio, ba, ongi, zaila, batzutan, horreka, ba, eken, harinaiz, uh, uh, aste, aste apenean, eta gero, ba, itut, uh, aste musika talde, taldeekin, beraz, batzutan, bai izaila, mainan, gustatzen zait, beraz, gauzak uh, maita eta giten dituz ularik, pasatzen da. Momentuz ongi, gero ikusiko, mainan, uh, eta, Importantea da eskual kulturan ari naiz Ni elkarren ugoi urtez egonez, hor eskual kultura izagutu dut, dena bukatu adela erik, ba nikien, nik, nik argita garbi zen, nire buruan, segitu behar duzu hor eskual kulturan, huli argita garbi. Eta ere saizan, ba enan ere, ba, ba dira bi pertsona ez ditut ezendatuko, ba enan ara... Bi, egualdeko bi pertsonak, or, bizkaien bizi direnak, bizkai eta gaur egun ikuste hor bani maniz, haia eskerda benetan, right. eta hor ere bultzada bat ematen du. Zangoa du zura beraz, uh, sobi zean, undarean? Ez, ez, ez, ez, ez. <laughs> Ez da, so, batere, batere, eskoal kultura bereziki, ez da, errexa, eta jaiten duzu beti telefonoarekin naizera, eta e, da uh, saiatzenin, duaten nahizelarrik edo osointukitan, gauza eskoarazderarrik, saiatzeniz, igutzen ditut, xari sozialetan, eta behar da, ikusi behar dugu eskoal kultura. Zaila da, prezentzia, behar, behar da, behar da. Eta zuek ere, era maten duzuen lana, ala, holako gauzak nik uste gehiota gehiago aurrean, aurrean eman behar ditugu, hain zinean eman behar ditugu. Zaila da, badakizu, eta nik ere badakit horreina. Se zaila den, eskoal kulturaren hor, baduzu frantzexezko gauza pila bat, eta hor, gu gira, tipi-tipia gira, eta gure ziloa, Egin behar dugu, indarra gehiagoen man behar da. Beraz, hain uh, ah, nire zat importantea da bai. Manera hori da egokiena, xareetan izaitea, presentzia, zer dira guai Instagram, Facebook finida? Edo... Facebook agen gure adineko dende bat zuen zat, agen. bada, bada, beti, bat duzu presentzia, baina bai, gure, bai, Instagram. Instagram. Instagram gehiago, gehiago, Twitter, ba, ikiz hor, ere, ikizkat estin suo ordi so tous sous cassette ligouciaque euh, bon efo, ni une formation pilavator euh, arteni toutor mais c'est toute une formation et ta guero bai bai iratia cassette a papelesco cassitaria Bai, goitsuntama ginuen menanen yoksenda bat? Eta uh, koa? Eta egiten zuen hori berentzat akasbat zela piska bat sareetan ezbait siden. Ezdia. Bai, aiek ezila. Eta gutti, hori bersutela piska bat garatu. Eta hor hortsen nice ni hor eken uh, eken naiz, eta justu ke eken ali dira. Ah, uh, rihira justuki um, sustengatzen. El carte tipia ke ta berrizki el cartea Eta ni hortsen naiz, Adibidez, xare sozialak eramaten ditut eta hoa hartzen aiz batzutan ez dituzte xare sozialik. Eta konzertu bat antoratzen duzularik, edo idazle bat etorazten duzularik, edo duzen pesta bat antoratzen duzularik nola egiten duzu komunikatzeko. Ez barima dituzu xare sozialak egia da, gaur egun, zaila da. Bai, Zaira da. Eta, gero, gaiten du, importanta dela, ere, idatzizkoa, bestera galduko da, nora idaztenen eskora da, eta egiadu horretan mm. menanek... Hame, uh, behar eskoa da, huri argita garbi, baina... Saretan guti idazten na, hundaxean, irudiak badu importantzia handia? Hagiaren, texu laburrak, eman behar dituzu. Eta irudiak, bai, baina gaur egun, zure telefonoa, beti hor duzu, eta egada, nah, baina nik, dena, dena, dena egiten du telefonuarekin. Adibidez informazio guziak horbiltzen ditut. Prentxa, bai, resibiltzen ditugu gukiken prentxa, erakurtzen ditugu, begiratzen ditugu, baina egada... Zure etxenetzen duke erosiko. Ez, egada, ostatuan naizelarik edo hola bai begiratzen dut, baina egada ez dut gehiago erosten. Eta prentxan numerikoa dibidezka bat erosi, sin, erosiko zenuke uh, numeriko ki edo... Hau, bai, bai, bai arpidetza edo holako gauzak, bat... bai. Baina egia mm. ba bai. uh, ah, bai. uh -huh. ah, da... Baina egia, baina egia, baina egia... Liburoak elostenditut, adibidez, ez ditut irakurtzen. Tableta batean, baina nprentsa, bai. Presida irakurtzeko, tapakatzeko arpiditzabat. Bai. Baina egia da, baina egia. Irratia ongi da, eh? urri dira? Irratia, entzuten dut. Urri <laughs> bai, urri bai. Dio, kentzen alduzu ez bainimauzu maite? Ez, ez, urri bai. Ah, ah, eta ongi dena ere repliak eta interneten. Mm. Hau erabiltzen dugu, kafen nik erabiltzen dut, askotan elkarrizketa bat ez barima dut topatzen segidan, badakit zoen webgunean adibidez badela ripleguziak eta hor hartzen dituguk elementuak, ero xare sozialetan igotzeko. Gure erronka da, guai, antenan pasatzen dena ez bazterzea, behar dugu, antena hori atxiki, baina xare sozialen bidez behar dugu erante hori pasatu dugu eta berri zentzuten aduzu ehor, mitzi da, gure... Publisitatea egiten dugu, hola? Egia da lan bat, mm -hmm. eta da lan berri bat, eta lan gehiago. Zu entzat, kaxik, berda pertsona bat, hori eramaiteko. Egia, zainu berda, paska gero baituzu galderak, diendeak parte hartzen dute, mm -hmm. animatzen dira. Elikatu berda beti. Eta beti hor zira, gauzak, lortza, ben, lotura bat egiten duzu ere diendeekin. Mm -hmm. Bo, zuk bat akiko, komunikazio digitala zure gauza dela, ez dakitu nola chartu ziren, baina erran haidu, bideoa, argazkiak ere landu behar dituzela, grafismoa, dena bai. plotuak dira, hundarren? Bai, Be formakuntza bat egina nuen, eh? urte bateko formakuntza bat, eta gero, be musikat aldeekin hasi naiz, eta hor piskanaka piskanaka, alde bat, eta beste bat, eta etorri da nile eta hor, ari ez, mundu bat deskubritzen, Ba, Guztatzen za uh... Sh... eta nitz, nitz Eta hori errandizut hor Hau uh, da komunikazio digitala Haipatzen duzu Egia da dena pantaia batean Bainan sortzen duzu Arremanak diendeekin Zira konturatzen Zenbat jende idazten duten gero Atzean Tez, er non lasistez Eger tatu da Non da zuen orrengo konzertuak Eta errantzuten duzu Eta hor sortzen duzu manak eta kontzertueta zuzena, zuzena eta kontzertueetan ere batzutan etortzen dira zure ezagutzen dute taldea eta etahau oh, idatzi dizut eta eginaria batzutan dakiiten no... noren atzean eta hau polita da ere. Gehian nona egiten da zeneta horei komunikatzen dute hegoaldeko taldeak dira bere niztegia batute zuk baduzu zulea bai? nola molddatzen ziste. Bizi ongi? Biz onginnik dudak, dudak ditudararik bidalzenat, Idatzen dut mesu bat, eran ondo te ondozaizu, hori allatzen zerbait aldatu behar, edo la, eta Biciki... biziki, bai, ma bai, bai, biti biziki ongi pasatzen da. Ben, sinez, eh, nik ez dut arra zurik, nire ideiak uh, proposatzen ditut, euh, askotan, baietz, baietz, ez ez zetz bari ma da, ebe, eh, pasterzen dut, ala, Mais... beti zure, zure... nore reten da, zure garuna, beti da arida... lanean da, Ez azaila hori, uh, sukrupusatzeak gauza bat, eta haiek erraitea hori ez, ez, ez, ez dugun nahi, ah, behar duzu baztertu, egin duzun lan bat, uh, onartzen duzu, erreski? Bai, hapre gutitanak erdzen da, behar adina dugu. Nik harina ez musika talde batzuekin, eta egia hori ere uh, ez dira talde gazte, enfin, gazteak. Eta ikusten niztuzularik talde gazteak, haien sozialak. Adibidez, nora eramaten dituzten txariak, irudia eta oso importantea da. Hmm nik mm, eramaten ditudan talleak nire adinadute <coughs> kasik, no, behi, ja, irrizarizira, baina biziki interesgarria da, eta ez duzu ber komunikazioa. Ez duzu erabiltzen ber... Uh, Iludia? Pat ere. Eta biziki interesgarria da, ni uh, nire askotan gurutzatzen ditut gazte pira bat, eh? haipatu dituzu talle bat zu gor, setak, burego eta olako talleak, eta beti harina izaiekin galdegiten, te... Nola egiten duzu hori, nola egiten ze zergatik eman duzu ehori, eta trukak eta hori, niretzat bizik interesgarria da. Gu badugu gurea dina. No, nire ogoita urte ditut, ega ja, aiek ogoita bat, ogoita xei, ogoita zazpe, mm. ogoita hamar urte. Hauk tsuak. Bainan, nire eksperientzia, ni badut eksperientzia tiki bat, Haiek ere, bainan gure parte ditugu, eta hau ere bikaina da. Eta komunikazioa hau da. Bakoitzak baditugu gule sensibilitatea, Ch eta batzutan lotura egitea, gure hartan, euh, bizkintarez gerria da. Beraz ni, beti gazteekin egoteniz, duztuki, hauele importantea da, gauza berriak eta erraten duzun bezala, batzutan proposatzen ditut, nire ideiak, gazte batek erraten dute, aurriegin barruzu edo hori proposatzen dut, Ha bai, oke, hori okay, ez, hori ados. Senditzen <gülüyor> dut zufite. Hue, ados, ebe oke, okay, hori hartzen dut, eta bestetalde batekin, be, ongi pasak baietzeranen du. Hau da, megin terres da, eta hori esker nik segitzen dut, eta nik uste hor nire baiko ganaiz, eta ni hor tika bietzen da, hor motivazioa hor da, eta bat duzu bultzada bat. Hmm. Eken ere, ez da bat ere gauza bera komunikatzeko, komunikazioa hoxo bereziada ere. Ba, duzu, uh, instituzionala, eta ez da, gauza bera. Beraz badira, bi edo hirun mundu dezberdinak, haien artean mollatu <laughs> behar dira, biri behar dira elgarrekin, eta beha, beha, bisik interesgarria da. Eta fiti aldatzen da, komunikazeko e manera? Bai, eta nola erretendu zuz, du te nurri hor, hartzen duzu... Elikatzen zira? Eta bai, hartzen duzu hor, gauza bat idei bat ortik, besti idei bat hor, hor, hor... Ta vikaina mm -hmm. da, hori, aberaiz, bisik aberaizgahia da. Ni beldur niz, ari niz, ari gira, ari gira, ari gira, gira, gira talde haundiak, bulego, zetak, gatibu, oa imartxan direnak, orra atope direnak, uh, hauen dinarazteko erriko bestetarat mai. behar duzu handi bat ateratu, erran uh, nahi du, ogoi mila, berdin gehiago, uh, zaila da, emengo komiteen dako, erriko etxen hori ateratzea, beran behar demoran, ikusten zuzut handi bat dela, behar behar duzu ateratzen, ez gaitu zuukanen, eta gehiago pagatu eta hobiekio hori gira, e sa qui déneque au sac déneque est tout steva ce que dit nous te à la aire propos chotine toutes les tortillas à palsen Adibidez, ikusten duzu e, e, e, bulego konzertu uh, handibatetara diteko, bon, behar duzu, txekia handibat atelatu, baina nori ikusten e, duzu gaztetxean, egia, e, linen direla, beste prezio batean, chartzen truk, edo... Bai, bai, duztea, gero... Balakite bat dutela zerbait egiteko, ere hor? Bai, gero, bada, eia da, aniz dira, bada, erraiten e, e, duzun bezala, en prisa bada, nio gartzen niz, amar bat edo amabos pertsona dituzu, huien atzean... Eta egia da, denbora da. Ne askotan egiten dut musika, fe, orien zuten, en zuten nuen bat zutan, oh, kontzertu bat entzagera, amarr oro, amabost oro, okario oh, da, eh? Eta nik erraiten du mekaxu, hor bat artista bat. Artista batek, ena maten lan bat zu bezala. Behar du bere instrumentuan landu du, egunero arida lanean, behar ditu errepikak egin, idazten ditu kantuak, gero kontzertuak ematen ditu, Hau da lan bat, egiazko lana, eta hau kontuta hartu behar da, eta egia da, uri dena hor, Nik zalantza dut talde tipiagoen dako nora ateratzen dira hor eta nora heiek heltzen diren, beren zidua egiten, hor? Bai, egia, bat zuten, egia da hemen iparaldean berezikien zuten ditugu, bai, best... Ni, hau da nire, nire bertaldeak. Korten ditugu, konzertuetan ouais. eta askotan... Seamaiz, dupla... Beti, beti bertaldeak. Zergatik, agian publikoa hor da. Mm. Eta publikoa hori galdegiten bu. Eta agian gure garaian... Zakit, me... Uh, Kuruza... Zakit, mazen... Kuruza tete... Aundiegi, gaurregun gazteak entzuten dute... hau mm. entzuten dute... Burego entolzarmiento... Olako talleak... Mm. Eta propuxatzen balin bat duzu, beste bat, beh... Uli gertatu zen ias, bisikinte resgarriazen. Basen, Kambon, uste dut, Bule, uh, Setak. Eriko bestetan. Oe, Setak, esnebelza, esakit, bitalde epotoloak, eta batzinuen, espeletan. Entorxamiento. Gokuzabate, gokuzabate. Nun, entorxamiento eta gazteak aien artean zer egiten dut. Manu ezberetara, kanbora, ezberetara, kanbora ezberetara, kanbora. Mm. Hala. Biliz, tz, hingari, horako gauzak, bai ezak inura... Ba, e, gero talde berri-berriak badira, askotan lehen parteak egiten dituzte, konzertuen lehen parteak. Eta nik uste hor badira lekutikiak ere, nun antoratzen dituzte kontzertuak. Zakit, uste duzu um, gela hundia hundiak uh, importanteak dilela. Zakit, ni Niku nahiago ut... ditut plazatikiak, lekutikiak. Biltasuna hor uh, sortzen duzu diendeikin. Zakit, agen arremanak gehiago dituzu. Uste dut, hortan importanta dilela ehatxezeta batzu edo erri batzu? Hor, deskubritatzen dituzu taldeak ere. Mm. Nien badakit, eskolerria zuzenean, adibidez urtero talde berriak edeskurbirtzen ditut. Eta mm -hmm. baditu ztea hor bi esena toki hor, plazan, enfin, bon, da torren urtean ikusiko dugu, eta hor ere, bisik interesgarria da. Vai. Olako mm -hmm. konzertuak festi barak uro-korean interesgarriak dira. Mm -hmm. Gauza berriak diskubritzeko. Pausabate ginen dugu, galder izagir erekin, hau hautatu duzu ere? Unen promozioa egiten duzu, Berdin? Nik ezagutu dut bateria joile haundi gisa, nire referentzia zen dut taldean, eta penean? Ba, nire, nire ezagutu dut, nik berritxarrak taldearekin, eta hau izan da sorpresa bat, nire, zato, regatik, dut, kantu, hau. Uh, nire alo, ezagutu dut, nire bon, ezagutu dut berritxarrak taldean, kuraia taldean ere, eta dut taldean. Eta da bateria diorea da, nire ezagutu De lan berri bat, lan atelako da, datoren hastean, eta zer eginen du, jok. Jok mm. bat. Eta hor batele. batele, chartu du musika elektronikoa, eta hau niretzat izan da, sorprecha bat. Nik ere ez nuen ori egurikatzene gehiago. Batele, batele, batele. Sorprecha bat, baina sorprecha polita. Bo, kusiko? Ea beraretzatele nikuste da... Ilu nabarrean ditzena kantu hau? Bai, eta ah. da, omenaldi bat kuraia taldeari. Ah. Justuki kantu bat egun txentian kantua bai, ortik abiatu da. Ados. Ah, eta berak diotzen du dena, baina zuzenean diokudu? Ede uh, beste busikari batzukin? Iduriz, bai ez, ba momentuz ez daki susen, gindu horkezpen bat hor pasadean hastean, bere disko osoa, uh, entzun, entzun ditugu, eta mm, sorpresa. Bueno, ir una marian, verás, galder izagireren proyectu Viriena. Galdar izagire, galder deitzenen proiektua, iluna barrian lehen kantua, hori gitaratzen duena. Bai, hori da, bere singola, eranen nuke, nuen... bere videoklipa ere ateratu du hor, mai. Ez duen hori egurikatzen bat ba, ere? ni nire, nire, gai erraiteko, hori erraiten dizut, sorpresa bat. Eta ni ez nahi sosio musika elektroniko salea, baina nor, uh, ouais, sorpresa polita. Eta, santza ukan dut, diska entzutea pasadean hastean, egin du horkezben bat, bai. Niki cioinen dut. Bai, me hori da. <laughs> bai, ongi da hori. Lorenza zahra getarekin girela. Bai. Zer da David zuretzat? <laughs> David, David, David. David, David <laughs> geta? Ah! Ados. Ora ora. Una, una, una. Dice che hai fatto dugo a Ofean, mais obbettivo. Mais voilà, mais idée manida su alla trosonire. Ah, mais voilà, idée manida su, chalet surcialac. E ti la gallo Lorencha de Tucu bicicletta Saja. Saja? Gita. Eh, dice che Ungi. Ah, voilà, idée che. Come che sola, eh? Oui, esakite. David Gitan e Kezutongi. Esakite. Justo ki, euh, zure lana ipatzeko baditugu euh, lau minutu, asken bai. minutuaka. Bai. E, Piskat zertantziren imitzeko, mementoan ipatzeko? Euh, denetan, bon, maharianz musikat alde batzuekin, beti eskoalkulturera kundean. Eta hor, dena inoen ipatu proiektutik bat agian, mm -hmm. euh, atelatu ditut argazkiak euh, beraretzat, bere web gunean. Eta da aria.eush. Eta eskual literatura, duztukuit bultzatzen du, aur literatura, aurrentzat eta arpidetza motan, arpidetza hartzen duzu, eta etxean errezibitzen dituzu euh, liburuak, aur liburuak. Miren txu ibergarraiek du montatu hori, eta berak du autua egiten, zuretzat, eta atxe maten du biziki ongidera uh, uh, aurre, alors, da uste dut, zero sortzi urte arte, eta Ha, ere, proiektu bikaina da, duztuke, eskol literatura piskate txera... Ekartze. Mai, ekartzeko, bai, ekartzeko. Hori, baite duzo, promosionalatzea hori... Bai, holako gauzak bai, benetan. aldatzen du Aldatzeno bat. Bai. Ouais, ba, beti, beti kulturan, ez ba musikana. Andie dualdekin ere nan egintzun zinuen, eta kanboko harmonialetan? Udauntan uh, gindute kriston uh, konzertua arnagan, mm. eta uh, ba, kriston lana, harmoniak eramandu lan uh, pila bat. Uh, Kaxikam mar kantu moldatu dituzte uh, andie dualden kantuak, eta konzertu uh, bat emandute andie dual kantatu, seko harmoniarekin uh, atzean eta biziki, biziki polita izan da eta hor ere argazkiak atelatzen videoak eta hor oso ba... hor nituen ezagutzen nik harmoniakoek eta izan da sorpresa bat ez moen pentsatu seko lako lana horrek melexiko zuen uh, wow, oh. kolana... oh, me grabaketa bat ah, a, a, a, eta bestekonzertu bat bestekonzertu bat erantzuten em entoaz eginen zutela espero dut, zinez, balio dut balio dut Galderekin, deririumekin beti egiten duzu? Bai, bai, bai. Gatiburekin? Bai, piskat, bai. Batzutan, bai, daitzen ditu. Etortzen direlerik uh, ipar aldera, bai. Argazkiak atelatzen eta... Ba Komunikazioa. Beti harremanetan naiz, bai. Dende guziekin hor. Mm -hmm. Sajatzen iz. Bada, bada egiteko horrean. Bai, bai, kristu. Behar da. Behar da. Gehiota, beher dugu indaga bat eman, duztuke eskol kultura bultzatzeko piskat. Bai, mm -hmm. bai. Eta eze erortzeko gure ohiturazko komunikazio tresnetan? E, bai, idekia izan bergila, <wła Hahah cuisine> eta, eta ff, beti, eta agian ere, talde berriak, edo, edo idazle berriak, ere gazteak bultzatu ere, lehiobat idekitzea, eta laguntzea haure interesgarria da. Lorenzaz ahageta, horretan buluratzen da, deia fite pasatu da? Bai, biziki. Hiziki, mire esker, benetan. Hizkerrek zuri ere eh, ongi erantzunik gure gomitari? Zuri gomitazagati, <laughs> benetan, mire esker. Hiko xiko zaituko, ordean xaretan, zure argazkiak, eta zuk hartu dituzunak, ere hartu behitituzunak. Eta etorrin izberriz, etorrin haizuen gana, bai, berriz. <laughs> <laughs> Untzada, behagian, ba, ondoko eguna karte, ordean? Bai, bai, bai. Eta bideon zure lanean, eta vai, mile benetan. Bai, mire esker, benetan, eh, <laughs> Bidezker beraz, eta charri berri zentzuten alko da, pixko bat laburturik zure xaiua xaiak eta hogei etan, eta charri etan gukere datoko dugu, xotasun ean. Bidezker? Bidezker, bai berdina.